qetile ashabul ukhudud an nar zate wa qud uran ose te vra u vrafshin ata qe ndezen hendecit qe ndezen atje zjarr per te vrar besimtarot u vrafshin ata qe vrasin besimtarot mallkimi allahut qe mbi ta ni qije den tok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 Iziilja ka jetuar këtë jetë duke e kuptuar se kush është synimi këtë jet. i këtë jetë. I besimtarit i cili ka kuptuar që Allahu Subhanohu Teala dëshon për ti, kul inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin. Thuaj se namazi im, qurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun Zotin e botrave. Jan vetëm për Allahun Zotin e botrave.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 Të regonë Profetis Salamu A.S. Që në kohë të më parshme ka që një mbret I cili e kështë ngritur vetën e vetë në gradën e taghutit Në gradën e zotit Më anë të ushtrisë të ti Dha, më anë të majistarëve të ti A i mendonë të se kështë e zotëruar edhe shpirtër të, të njerëzve dhe kishtë harruar që shpirëtet e njerës janë pranë në Allah dhe zemrat e njerës janë pranë në Allah dhe nuk janë pranë në ti. Nga me në mësia e madhe, nga me në mësia e madhe, ju duk vetja se ishte i parën të këtë dhe sikur Allah ka kërështë e në ati pushtetin që të bëndë dhe të shfordonë dhe me kërësët e Allah, subhanu ta'ala. Por kur deshë Allah u i të regojët një mësim, një mësim i cili do ngejë mësim dhe për gjith tregon profetul sallallahu alejhi dhe sellem se në kohën një kohë të mëhershme ka qenë një mbret i cili kishte një magjëstar që i mashtonte njerëzit dhe me anë të mashtrimit dhe magjisë së tij ai i bindte njerëzit që ky është zoti juaj jo mbreti, prandaj duhet ta besoni dhe ti nën shtroheni atij me të gjitha mundësitë tua dhe jetën tua që pogushtoni atij oh Allah subhanahu wa taala dhe në basi u plak magjistari i thot mbretit mësidh i djallë të ricit imsoj magjinë se unë po vdes që të ngele të masmeje dhe të trashegoj zanatin tim dhe të të dihmoj ty në pushtetin tënt edhe atër zgjet një djallë të zgjuar një djallë të shkathën dhe djemt edhe fillon të imsoj ati magjinë edhe shkon të djallë shpesh Të kështila në brendë dhe të këmëgjistari për të mësuar më gjinë. Rrugës për të këmëgjistari a i kalonë më pranë një adhuruësi. Edhe thot për e gjënjë se qëfarë thot këa adhuruës. Edhe hymë branda dhe dhjënë se qëfarë thosht e adhuruësi. Edhe i përqyën në fjallë të ti, Fjalët e tij dhe ëmbëlësia e fjalëve të ti, tij, sepse ai ishte ëmbëlsi e besimit hyrë në zemrën e tij dhe depërtoi në thellë. Dhe sa herë që shkonte ai te magjistari, kalonte përpara te kaldhuruesi, mësonte gjonte për tij, pastaj shkonte tek magjistari. Ai filloi të qofonohej te magjistari dhe i rri te magjistari. Edhe kur shkonte në shpis, shkonte me vonesë dhe rri në atë shpis. Edhe ather i thotë, "Odhuesi, si të bëj hallë sepse magjistari pun po rraf dhe ata shpis pun rrafin për shkak të vonesës." Dhe i thotë adhruësi nëse vënohështë të këmë gjistari thoi më vënohën të atë, atë shpistën edhe nëse vënohështë në shpistën thoi më vënohën me gjistari edhe qëllon një her kur djelosh i shko rrugës shiko një kafshë rrug që në kishë blokuar rrugën njëzë e thotë sot do të amarvesh se cilë e fejë e shfeja më e drejtë ashfja e dhruosit apo feja e magjestarit. Edhe merr një gur dhe thot, o zot. Nëse feja e dhruosit tek tis më e dashur se feja e magjestarit vritën në këtë gur këtë kafsh të kafshëto madh që ka penguar to, ka penguar rrugën njerëzve. Ai thot, ne do të thotë, thotë të fjalën që thash edhe e het gurin dhe e bërt kafshën. Atëherë marrin vesh gjithë njerëzit që ky dialog që ndsonte magjistari, pas ka vrarë një kafshë don pas ka bërë një mërkulli. Ate shkon të adhruese dhe i thot I thot un Bëra këtë këtë këtë Edhe mdo dhe i kështu E i thot e adhruese o djani Ti sot Ka arritu këtode grad Dhe që ti e shikon Ka arritu grad dhe nartë të kanë lovë Kërë allohë është për gjithë një të stëndë Por ti do së përvohesh Por ti thot Do së përvohesh Sepse kjo është rruga vlezë Që os rruga e xhenetit. O rruga e xhenetit është rrethuar jo me lule, por është rrethuar me gjemba, me xhamë, mund çaj, mund vritës, mund derdhes gjakun të. Për të vërtetuar që ti më të vërtetë do xhenetin më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk është xheneti për patatet, as për frikacakat, as për ata që kanë gjuhën sa një shpatë dinë të mbajnë kuin muslimanët. Nuk është xheneti për ata. Xheneti është për ata të, të. të, të, të cilët sakrifikojnë për Allah çdo gjë. Bërëndet më njënohën këta, të të më njënohën se nuk është për këta. I thot ti o djelë qësot do sëpërvohesh. Bërëndet mos më ndoj kush, se sëpërvët jam për shtrim në dalë. Sëpërvët në të vërtet jam të reguës i vërtetësisë dë dalës profetike. Sëpse këshënë sëpërvuar të gjitë profetet, edhe këshënë të sëpërvuar të zdoftu e si cilë i këto njërës dhe rrugë që danin të pëllarët e atyre që janë gjenjështarë në pretendimin e atyre që pretendojnë përbesimin, të danin munafikët të cepit, sepse gjeneti nuk arrijet, në të karrije vërotulluse, gjeneti nuk arrijet duke shkohës i bishë qafirë nga mrapa. A i që dëshonë të arikanesin a Allah të dijë se e presin së provat, dënda në safet, i me mbushën të dërnë fyt me munafikët, munafikët për në mbysin për e mbësën që do të ditë jenë dhe të shkatrufen, së mundi jenë dhe, jen dhe gërë për u metin, dhe e më bërë për i koshë për u metin, së mundi e! I thot për ti do së përvoha, shihot, për ndaj, nëse së përvoha, shë dhe të të tërturoj, mund sot të regoj e mëntim, që unë kam suar, sepse unë e më plakë dhe në vidroj dhe të të tërturat. Edhe djalit i dhorën, Allah subhanu wa ta Shërante të të verbrit Shërante të të që kishin në broz Së mundit të pashurushme I lute shë Allah Subhanu wa ta'ala dhe i shërante Edhe Fillu njerëzit duka besur Duka afur I shërante njerëzit nuk o merë dhe të të rëllek Nuk kërkoj për jush përblim Kjo ishe dame e profetbe Nuk kërkoj për jush përblim In e gjeria illa ala Allah Shpërblimi im është vetëm tek Allahu. Shpërblimi im është vetëm tek Allahu. Kjo është thirrja e profetëve dhe thirrja e çdo djaloshi i cili nëna një shembull, të cilin e ka përmendur profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith të saktë, që gjëje tregon që ai më të vërtet ka qenë një shembull i lartë për ne. Nuk kemer të atyre para për kurimin dhe e shërimit të tyre, sepse qëllimi i tij është më i lartë se sa paratë. A i dëshëron të që tu merë të tyre zemër të tyre Që tu tregon të tyre të vërtetën Që në zemër të tyre të pusët dritën e imani Që të të njifnin Allah Subhanu wa ta'ala Të bëshin besim të ardhë vërtet Që të shpërdojnë dhe nga zjallë të gjerëremit Edhe shkon ministri mbretit Ose një person një afur të mbretit Që rrindë dhe, dhe ulem e mbretit për dit Dhe I thot bjalit O bjal ulem i verëbër E më smurë, nëse ti më shëron, ja ku e kje gjithë të pasuri, këte e ke dhurat për i meje. Këte e ke dhurat për i meje, i thotë djallu nuk shëroj këmët, a i gjëshorë nështë vetëm Allah subhanu ta'ala. Por nëse ti bëllë besimtari vërtet, edhe beson Allah subhanu ta'ala, unë i lutëm ati që a i të të shëroj tyë. edhe beson edhe beson ministrin Allah e Allahut Allah subhanahu wa taala me sinqeritet. Edjali lutet Allahu ma dhuroj dhe Allahu subhanahu wa taala ja kthej shikimin. Ja ktheu shikimin djalet. Ja ktheu shikimin ministrit. Shkon te neseri ministet e mbretit. Kur e shikon mbreti Mahmitit i thot: Ku sa ktheu shikimin? I thotë, ministrë e më këtheu shikimi zotim. I thotë, mbërëti, kësë zotit e përveçmeje? I thotë, ministrë e zotim dhe zotit e shtë Allahu subhanu wa ta'ala. Atëherë, e mërë dhe torturon. Dhejër i sa ministri të regonë se kush është aji që e shërojë. Edhe e mërë djallë e i thotë djallë, a paska rritur ma gjia jo dhe den të pi që ti shërojët s'murët, i thotë, Unë nuk shërë e kënda i që shërë njërzit është Allah subhanu e ta'ala dhe atërë të rëtëron djallin, dhe sa djallin i të regon se kusha ka mësuar të të të vërtajat. Edhe i të regon, regon adhurusin. Atër e mërë adhurusin dhe i thot mërëtja adhuruesit këthe o dhe lirë e fëntanda. Këthe o dhe lirë e fëntanda. I dhote nuk e le. Si i thot? Nuk e le. Atër e vendos sharon kok. Edhe ndanë dy pjesë. E këllë gjë nuk e këthenet nga feje ti, nuk e bënë ti të zbrapset. Për t'i dhe një shembul të gjitha tyre njërzve të cilët e rendi dhe bënë bishta të politikanë dhe të qafirave dhe shesin dhe gjënë më të shtrejnë të vejstyre për shkak të dynjas të poshtër, këjë është shembul i vërtetë. Këjë është shembul i besimit vërtetë. Ta e në besimtarë dhe vërtet dhe ta që i dhanë në gjithë që posëtë do një pa Allah subhanu atë ala dhe vetëm e ta njerës dhe ngritë fejë islamë me njerës që i si dhanë jetën e tyre dhe gjapën e dherën për të rridur pejma islamit nuk ka për të ngritur me ata personat të cilët rendin për të bërë qefin mos besimtare dhe armijëve të Allah subhanu atë ala Ate e marë e merë ministrin, në i thot lere fëmë të ndaj. E si mundet që një person të cilit e ka hyrë në besimin në zemër dhe ka shijuar ambërësin e besinit dhe në zemër e ti ka hyrë madhështia Allahu Suhanët A'ala që a i vendosin madhështia Allahu, madhështia në ndë një gjejë të përkëse dëmja e nuk ka mundësi që jo dhe gjeje por kjo është vetëm për ata që jam besimtarët vërtejet, jo për shdo këndë. Pra ne duhet sprova Sepse sprova i spastron njërëzit Sprova i hedhë pisliqit në njërë Qita shikojnë ne vetë me syto Se ku shanë pisliqit që jetojnë mësnesh Dhe nasmurin neve Dhe i thot nuk e lefën time Dhe atë e ndajnë për gjysëm Me, me nësharë Dhe i thot u shtarëve të vetë Merën i djalin dhe qojnë i majtmalin Nësa i nuk e lefën e ti A tërhi dhe një maja e malit. Por dhe ali ishte lërk përmës. A i kishtë sënimi tjera. Kishtë sënimi tjera për të pehë. Nuk kishtë sënimi ti që të shpërton të vetën dhe të në ti apo të jeton të dhë dëdynja. Jeta këse dëdynja në për të nuk vlete dhe dëlek. A i po të donë të pasuri, pasurin e kishte. Po të donë të bëshë pasanik i madhë po do në të bëshën multimiljarderen, më di i kishtë të të parat, sepse njerë dhe e jep një parat, po a i nuk i do në të parat, asë nuk e do në të këtë jetë, a i do në të jetë në gjënetit, a i do në të këlesinë Allah, a i do në të rrimë të tishtë për më dashët Allah subhanu e ta ala. A i këtë du një e këtë shumëzua me zera, edhe kër njëse më për në mali, i thotë Allah, a Allah, m Jo sepse i dhimë se që kërjetë. Jo sepse i dhimë se që kërjetë e poshtër. Sepse njërës si punë e ti, njërës si punë e ti e ndërojnë vdekin, në gjezë në mbramje për hirë të Allah subhanu wa ta'ala. Por e për njërës yë tjetër më të mabë. Edhe këthe e të mbërdi dhe i thot, i shkatrojë Allah u shtarë të tu. Edhe më shpëtojë Allah u për i tyre. Atër e marit disa u shtarë tjerë dhe e që në det Dhe u thot aty, nëse nuk pranojnë ta ta që taktale i fein, hidheni të mbytet në det. Atë i përsëri, i lutet Allahu subhanahu wa taala. Dhe ti, Allah, ishte nuk ishte qëllimi i tij që çmotonte jetën e tij. Jeta e tij, për Allahun e madhëruar ishte shumë e lirë. Nuk kishte dëndë, çnim kurse di. Ai jepte Allahun shumë lirë. Por Allahu subhanahu wa taala i jepte jetën e tij shumë lirë. Atë i thotë Allahu mëshpëton për tyre. Edhe përsëri shpëton për i tyre dhe në bytën të gjitha një dhe i shpëton këthehet e mbreti dhe i thot mbretit o mbreti, ti nuk më vreti do të mua po nuk bërë si shtemun sepse synimi ti ishte dikutjeta ti nuk më vreti do të mua nëse nuk bepron si shtë themë on edhe mbreti dhe këshu e mbretrit e dynja se janë budalen janë budalen mendoj Se me vrasin e ti do mbaroj shtë dhe gjë. Mendoj se me vrasin e ti do mbaroj besimi. Do mbaroj për pjekja, për prapje në fese vërtet. Kështu me ndoje e i, me një rancën e ti, me qehdi në ti, me urejtën e madhe që kishe për të vërtetën, por e gaboj rëndë, edhe kështu gaboj në gjithmonë në këta pleherë rëndë. Gaboj rëndë, edhe për fundimi tyre të dhe jetë të ka lau shumë e rëndë. Dhe maldhimet e Allahu do të ndërëndin mbas tyre që në dynjëa para ahiretit. I thotë mbret, "Më kryqëzo mua tek një shit tek një tek një pen. Dhe merr një prestigjave të mia. Merr një prestigjave të mia dhe mbliri të gjithë njerëzit përpara meje. Që të ndoshim të gjithë dhe do smojë të gjithë dekendimin do ta din gjithë që un vdes që un e mi vdesh që un jetën time un e jap po di tregu mbretit edhe të dhe gjithë besimtarëve që më pas besimtarit ku lutet Allahu te Allah, Allah mruaj nuk është qëllimi ti është të rruaj Allahu që ai të jetoj më shumë hajbuk më shumë atë kërkojmë dhënia më shumë po qëllimi inshallah që të rruaj që të ketë mendësi të japu për fenë Allahut më shumë që të fitojë një grad më të lartë tek Allah subhanuhu te ala Nëse që dhimi jo në është që ne t'i lutë me Allah që Allah në rruaj që ne t'hamë dy qapa bukë më shumë ne nuk kemi një dalima kafshët Edhe kështu me për mbreti me një rëndësën të ti edhe im dhjetë gjithë njerëzit i bëdhë gjithë njerëzit dëshmitare sepse atës kishtë e media pra ne i detyruaj me zorës dhe një gjithë njerëzit qëmë se që të ndodhej Kërsi sot s'ka neboj, mant medieve u tregoj t'i njerëzën se qëpa ka ndonë dhe. Dhe e vendosi djallin e ti me budallikun e ti duke menduar se me vrasin e ti mbaroj e shdojgje. Mbaroj feja, mbaroj vërteta, ka përtu shdukure vërteta, më saj ditë e nuk ka më dikushit të të tënëj ka rigen, kështu më ndoj njërë antik. Haroj e i që njështanë në kusënë e gjëratë shumë. Njështam funësën e gjërë në dryshe, sepse njështam është fejë Allah, ta, dhe Allah i më dhërua e ruën të fejë dhe njërës që nuk e predmende kujtësia në ta, vetëm se kur dalim dhe japin kontributin e tyre për Allah ta, i njënfi njërës dhe ta. E morin shtizëm për para gjithë njërës e që da dhjonin gjithë. E tha me emrin e Allahut Zoti Djalin dhe e qëlloj djalin derisa i ra shtiza te truri i ti. tij. Dhe djali vendosi dorën te te koka te tij dhe urrzuua vdiç. Momenti para ishte momenti gzimit mbretis. Nuk kaloi pak minuta. Edhe gzimit i tij u shnderrua ne nje hidhërim te vërtet. Edhe kështu ka por te shnderrur historikisht. Gëzimi të pavutëve ka për të shëdëruar me vdekin e muslimanve një një hidërim të vërtet Këte ka të reguar historie dhe dhe të të, të reguar historie gjithëmon Sepse ma si vdik djani të gjithë njerët e që ishin aty u përnë besimtar Sepse e pan, e pan në të vërtet se gjithë të thot të ja për shparamau dhe jetën tënde e panë që kjo djali të cili nuk u vrisë se vetëm kur tha e më në allahë të vranë për të dhënë njërës një shemë më të larë në, në sakrifisën në sakrifisën e vërtet të jetës dhe të vdekes thua jetëa ime dhe vdekja ime e vetëm për allahë zotin e potrave kjo do të allah, dhe të të kjetosh për allahë dhe të desesh për allahë subhanu e taala kështu mendoj njërë antët mendoj se me vrasin e njër Dhe është duke dhe vërteta Por e ka nga bua rënd Sepse kjo djallë Në të vërtet Laj një shemu të larë një histori në njerëzimit Laj një shemu të larë të gjithë besimtart Për në dhe i dërgur e Allah Një, një shemu me gjakun e ti Një shemu dhe një histori Të cilën a i e shkruaj ti me gjakun e ti Edhe dëshmorët kështu e shkruaj Gjithmon histori në tyre Ata nuk është shkori një sori në tyre me pen Dhe azë boj Por është shkori me gjapur në tyre që të ngenet Historie për herëshme Dheri sa të dojë allohu ta të rëshgoj token Dhe që kanë ta Edha jetën e vetë për Allah Subhanu wa ta'ala Edha jetën e ti Që të njahadhen njërës Ishtë njërës të vdekur E ome në kanë e mejten Fahje i nahu, o gja anna lehu nura, jem shqibifin nas, kemën me thëlu u filhulomat, a është njësoj, si a i cili është nërsir, edhe si a i cili është, i vdekur dhe Allah, i ep jetë ati dhe i pëndrijt, ma zësirë, dhe i ndryqon njërzit, dhe jetën me syre, a janë njësoj? Nuk mundi njësoj të këllohu subhanu të ala. Kështu që a i edhe gjakun e ti, për të dhe njëtë këtyre njërzve. Dhe Allah i madhuruar, e dha, i adha bereqetin, i adha bereqetin brase së ti, sepse mas brase së ti urin gjalun shumë shumë njërz, dhe dojnë njërë dhe dhe në për Allah, dhe ata shpirtin e tyre, dhe a i këtë person u bë shembu lilarë për ta me të rrugë. Dhe u të regoj njërzve që ty jetë është pavderë. Ja poponi, nëma kjo jeta e botës meta, o in al-ahira tahia dhahra qara, o popullim. Jeta e kësaj bote është një kënaësie e vogël, ndër jeta e përherëshme është jeta e ahiretit. Këtë lloj fjalë na e thënë me gojë, kur sa i djal, ai bur, ai bur ja fakt e gje muslimanëve në veprat e tij, me gjakun e tij, ai vdiq që tjetojnë shumë të tjerën, a i vdikë që njerësi të dani nga robëri e njerësve edhe tjetojnë vetëm në nënë robëri në kryuësit të tyre. Por të të reguar atyre që ata nuk janë robërit e askujt, robërit e tagutit, por e ata janë vetëm robërit e Allah, subhanu të anësepse vetëm a i ka kryuar Dhe të ma i furnizon Dhe të ma i kujdesu për ta Pa në nuk i pakon as një loj taguti Që ti nështroj njerëzë Dhe ti bëj dhe s'flavër dhe ti personal Edhe u bën njerëzë dhe besintar Po sikur më zdis të e i Nuk do bërsh njerëzë dhe besintar Por alloh subhano të ale E solit të shka që ti lej njerëzë Lej njerëzë dhe nehe me sakim Dhe një shemut lart U bën gjith besintar Por jo besintar Por shfar besintar është Nuk di njeriu me këtë që ditë më parë A të që ditë është me djalin Me sakrifisen e madhe që dha për Allahun Me jetën e ti që a i E rezervoj për Allahun Apo me vdekin e ti që a i e, e dha për Allahun subhanu e ta ala Me gjakën e ti që e derdi për Allahun në ruar, Apo të që ditë me ministrin Që sa hyrin fej parnoj që të vritit Apo të që ditë që me durimin e madhe dhurusit Apo të që ditë është me ta njerë Që sa hyrin fej Nuk ishin pak orë që në fej, dhe Undezo e ndecjën dhe zjarë Sepse aty i tha mbret dhe mbret Ndodhja jo për i cilis ti ruëshe Ti ruëshe dhe kishë frik për një personi Ti kishë frik për një personi dhe për një evrave Për shka këtë një personi U bërnë me mire personat të tijë Se i punë tijë i mazdekjes ti Edhe i hë ndezji hëndecjët Dhe i tha kush nuk e lënë fene vet Futën i bërnë në ta Askush për ty nuk u kthye. Askush për ty nuk e lafen e ti. Edhe pse kishin pak ose sikishin hyrën në fe. Kurse ne kemi me vitë të ta dhe nuk kemi të guximshëm të dem dy gjinave, të largohemi nga dy gjinave që mund të jesh shumë të thjeshtë që nuk na cënojnë jetë, nuk na cënojnë as rris, po as si fare. Dhe pretendojnë se ne jemi besimtarë. Çfarë besimtarë jemi ne? Çfarë besimtarë jemi ne? Kur Hasan El Basri qan kon në vendkon në tabinëve dhe u thot njerëz se un kam frikë se po të vijnë sahabët nuk do na ninjin ç'ajemi nea muslimana ç'ajemi. Ç'vall ç'mund thosh Hasan al-Basri po vijnë në kon ton da shikon ta neve. E gjendjen ton, që nëthemi vetë gjoja muslimanë dhe ne për fen e Allahut zi nuk bëjmë. Çdo kush për nesh rend për hir të dynjas punon minimumi 8 orë. Pyetevet e ndër ç'ka ke bër ti për fen e Allahut subhanallahu teala? Ç'ka ke bër ti për fen e Allahut? Imam Shafiu aq ti bur plak sikë ka luajë 60 ditë dhe i thotë. Ço që bër për isam gjatë gjithkohsë të nda çka i ke hutuar, a ka mësuar gjë, o ke mësuar njerëzin diçka një të hajë? I tha jo. I tha Allah mos tash fërbled me të mira. Allah mos tash fërbled me të mira. Për çfarë jeton? Apo jeton si kafshë? Ti jeton edhe për veten e ti, vetëm për interesin e ti, ndërsa për xhenet, për ta nëntë dhe për ta në muslimanëve nuk duhet të, të dish fare. Dheqoj që profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë Muslimanat janë për njëri tjetrin si një ndërtesë, si një banë njëra tjetrën dhe ka lidhur duart e tipit pa paqë. Muslimanat janë për njëri tjetrin si një trup i vetëm. Nëse ankollet një pjesë të trupit dhe ka dhimi një pjesë e vuan gjithë trupi, këtë dhimbje e vuan me pagjumsi, e vuan me temperaturë dhe me forma ndryshme. Kështu e përshkruan profeti jon Sallallahu Alejhi Wasallam gjendën e instanit të muslimanëve të vërtetë. ka aso e vetë me më të kuje. A kjo është islami sot, a këta e muslimanit e sotëm, janë ata të cilës që e conë për përvdekin për, për e muslimanve, përvdekin njërëzë pa fajshëm, përvdekin e jetimve, për përdhonimin e motra e muslimane, për vrasin e palisimezve. A jemi në ata të cilës që e coni për ta dhe lutemi për ta dhe përpichimi të bëjmë sa dy gjithë vogërë për ndihmoj e vëlezetanë? Ju, apo imi përja tyri që gëzohemi kur, kur vdesin muslimanët? E që dishe me të njerët dishe që atë njerët nuk parënuan që të këthehen edhe pse kishin pak orë që ishën bërë besim thara. Sepse besimi nuk njef orë dhe asë vite dhe asë muaj. Për kundës i besimi kur hynë fuqishën zemër, e bërë njëriju që a i ti përbëllojë dhe ti thytë dhe gjithë në barrikadët e kësa jetë. Në zhytë, ma di të rëgojnë një një transmitim që ata nuk i tërhisht një një ushtarë më forcë, nuk shkën ushtar të ushtarë për të të regnë më forcë për të edhë në zjarë. Po ata vetë u hithë që një i pas të edhë kushe kushe të hithë më për para në zjarë që ti të rëgojnë në mbretë që nuk duke të adhimë para për ty Inë nëma të këdhi hadhi në hajatë të dunja Si që i thamë me gjistarët faronë Ti je fundë dhe në mësa jetë A zhjetë jetë më shumë se kashë Dhe në mësa jetë Që pasajet të, të që këndë të këllohu Subhanatare dhe allohu i mëdhërojt Ishtë përblejët dhe më gjenetet e lata Ky është e shemulli besimtarët Vërtejtë që i dhamë për allohun është dhe gjithë që posë donin Dhe ky është e mulli P Ty përsëritet për ata persona të cilët kanë mend, për ata që kanë besim, për ata persona të cilët e kanë të ruajtur veten e tyre nga gjunaftat. Të jeni të sigurt që këto shembuj nuk i kuptojnë ata që zhytet deri thyt nga gjunaftat. Ku zhytet nga gjunaftat, ai t'çaj veten e tij, sepse ai është shumë i lartë. Këto fjalë nuk janë për të, këto fjalë janë për i personi i cili e është larguar nga gjunaftat, dëshon tali këndisin në Allahut. Nëse ai person i cili rend pas së dynjës, ai është shumë, larg, shumë, larg, shumë lugin, i lartë, ai i një lugin, ai i një lugin tjetër. Subhanallahu subhanahu wa ta'ala, që na bëj për atë që marrim mësime për këto historive dhe për këto shembuj të tjerë. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه اجمعين. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala ata ka treguar shumë shumë në Kur'an, shumë histori. Dhe sidomos ta historia e treguar kur Muhamedi ka qenë në Mekë për 13, për shtorturvet të mëdha që ata kanë hasur mek, për shkak të, të, të vuajtjeve dhe lodhjeve që ata kanë vujtur në Mekë, sepse besimi nuk ngrihet vetëm se mos turë vuajtjeve, vetëm se me anë të tyre personave që kalojnë nëpër këto filtra, nëpër filtrat e provave, ata janë të cilët do ta ngrenë këtë fe, nuk ka më ta ngritur këtë fe. Ata personet cilë rendi pas dynjas, pas të cilë rëndin pas dunjas, pas një të jesëve të dunjas, dhe një shkeni kufit e thes. Këtë djallë, la një shemlë të lartë një histori, a i la shemlë dhe në dëshmorit, i cili dhe jetën e ti për Allah subhanu ta'ala, që njërzit të besojnë të vërtetën, që njërzit të largon në kota, që njërzit të largon në sklaveria e njërzve, që ta kuptojnë se kushës do të të të tjurë i vërtet, edhe kë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 Edh ata janë për zemrën, janë për vetëton edhe për zemrën tona si veçesa nëse shpirtrat tona janë alfabetsir, ata e njohin me to dhe u japin atyre jetë. Këta janë dëshmorët. Ata me gjakun e tyre dëshmuan që Allahu subhanahu wa ta'ala është më i madhështor se çdo kush. Ata dëshmuan se xheneti është më i vlefshëm se çdo gjë tjetër. Ata me gjakun e tyre shkruajnë historinë dhe e lanë atë si shembut lart për çdo person i cili dëshiron. Këtarrika nëjësini Allah subhanu wa ta'ala. O me yutërën Allah wa rasulë, fa ulaike ma allazhin an'ama Allah wa alaihim. Dhe kushibin dhe të Allah dhe dërgu e ti, a jesh me ata të të cilët, me ata të cilët Allah wa kabra mërsi, minën nëbiyyjina, wa sëddiqina, wa shuhadai, wa sënifin, wa hasuna ulaike rafiqa. Dhe ta jesh me ata të cilët, me ata të cilët Allah wa mërsi, me profetët, në shtëpi, qoftë me, me dëshmorë dhe me njerëz të devotshëm, edhe sa shoqëri e mirë është kjo në xhenetët e larta. Nusullallahu subhanahu wa taala na dhuroi gradën e shahidit. Nusullallahu e mëdhoruar na bëi për tyre që i japin gjakun e tyre për Allahun subhanahu wa taala. Nusullallahu e ta mëdhoruar që jetën tonë, vdekjen tonë, na bëi që jetën tonë dhe vdekjen tonë të japim para par Allahut subhanahu wa taala para kulsyr atë. Nusullallahu subhanahu wa taala na forcoi deri në vdekje në vdek, të vërtetë Hëpse Allah i madhëruar i ka përshkruar burët dhe vërtet që ishin si kjo djallë dhe ka thëmë për ta minë lëmuminin e rijallu në sadatum e ahdullahi aleyh. Dhe të, të ka pas prej burëve të cilë të sakrifik... të, të reguat të vërtet në besën që i dhanë Allah së më hanu e ta'ala. Thë minhum me në këdha në ahbe, o minhum me jenë të dhirë, o ma beddalu të bëdila ata tho dhan dhan për Allahun subhanuhu te ala shpirtin e tyre disa prej tyre vdiqën disa prej tyre janë të gjallë në kur. por ata nuk ndryshuan kurr por ata tho nuk ndryshuan kurr sepse feja e Allahut është një feja e Allahut nuk është feja e kamenahonit që ndryshon çdo ditë ngjyrën e tij feja e vërtetë është vetëm një ajo është një soj sinqer në profetun sallallahu alejhi dhe sallam dhe sot ajo ka thënë feja e vërtetë do përpara se ka zbritur Allahu me gjithë profetët E dhe kush ka sakrifikuar për të ka fituar për vetën e ti dhe është bërshem u dhe mirë për besimtare dhe ka fituar kënë e si në Allahu subhanu wa ta'ala. Ua ma pët delu të bdila, nuk dryshuan kur, nusë Allahun e madhëruat në bëjt për e tëry që nuk dryshen kur, nusë Allahun subhanu wa ta'ala në bëjt shemur të mirë për tjerë dhe mos në bëjt shemur të keqë për njerëzit, nusë Allahun subhanu wa ta'ala dhe në bjullik të jetë në pun të mirëra,